Ba, egunon, esan ba, bezala, eh? ba, bioterra azokaren hogeita bat garran edizioa, gaur goizeko amarretan, zabalduko bituatea, igandera bitartean, eta fiko ba, ba antxete erratetik, e, bueno, ba, bost minutura. Oina ez dugula, e, maialen gaztainaga, eh? bioterra azokaren arduraduna urbiluz zaigu gaurkoan, e, estudiora, eh? ba, maialen gaztainaga, egunon. Kaixo egun on e, ba, ikusten gutzon aktualitatea nola da billen, eh? Menoba lancha, e, sektorea, e, ekologianekin ekologiarekin kezka, geroz eta handiagoa da. Horren seinale, hain justu da ba, Bioterra Azoka, bera bat, garren edizioa, ba? egingo du helduen asteburuan. Eh, aipatu beharra dugu ba Fiko baren nolabaiteko, ba, ekologia eh izaeraren edo ikur, nolabaite ere bilakatu dena Azoka dela, ez? Eh, urtean zehar antolatzen dituzten edo bituzuten ekintza anitzen artean Bioterra ikur ere bada. Bai, es e, fikoakoa bakarrik es nikusten dut euskadikoa, euskalerrikoa. Bai. <laughs> Aintzendariak izan ginean eta eta horretan jarraitzen dugu eta e, bat garren edizioa da 20 urte hauetan Nor baino nor, bioterrazi pasa izan da, ben baino gehiagotan, egongo da, behar badabatu bat orain dikan ere, ez dena pasa, zer esango diogu, bioterra zer da, izan ere, bai, egia da, nekazarien postuak, tokiko ekoizpena, kontsumo arduratsua, baina egia da, beno, abaniko oso zabala, sektorea ekologikoa, lan zenduela, mm. bioterra azokak, baina ikuspegi ia guzietatik. Edo. Bai, askenean, bueno, guretzako beti izan da oso garantzizkoa divulgazioa, jakitea zer da produktu ekologikoa, gaur egun En ikusto denok dakigula, eh, supermerkatuetan ere aurki hitzazte produktuak dira, baina duela hogeita bat urte ez, orduanre eh, bueno, eh, sektoreak eh, bah, bah, bueno ba izan du trayektoria bat, eta, mm. eta bioterran ikusi dezakegu, ase ginenetik pai bioi batekin, gaur egun irupa bioiak, e, kanpo kaldean erbai e, badaude jatetxeak eta fiko toko e, leku guztiak hartzen ditu bioterrak mm. e, Gainera, hasiera batean pentsatu du, ba, hemen inguruko ekoizleak edo ez ba, eskaintzaren berri ematen zuela, aurten e, joan den azteko prentxaurrekoan adirazitzen duten, e, postu guztien euneko geita mabosta, besterik ez dela mm. ba, e, Euskaditik edo etorria beraz ikusten da bueno ba selokulako jaartzuna duen azoka bilakatu dela ez? Bai, bueno, hori egia san betidan izan dugu, e, dego, eh? lelengo ediziotik e, andaluziatik produktore asko etorri izan dira, e, olioarekin eta beste produktu batzuekin, valentziatik ere bai, nahiko eta bai estatu mailan e, aski ezaguna da. Eta, eta bueno, ba, jendeak eh, asko apreziatzen du bai eh, gure lana <laughs> zer jakiz, eta eta gero eh, daukagun bisitariaz, hori beti jartzen dute balorean, ez? Eh etortzen dahan bisitariak jakituna da, ezagutzen du, badaki zer dan, eta eta etzaiola esplikazio eh, asko eman beharrik salmentarako. Bai. Bai. Zer, azken hogei urte hauetan azoka izanda, ai justu, beno ba erritu tarren kezjaren lekuko, ez? Nolako mm itera -hmm. ez dakite, ba, e, sustatzaile ere, baina aldi berean lekuko, ez? Loraldi bat bai bizi izango, ez? Ba, sektore berdeak edo ekologikoak, hori agerikoa mm -hmm. da. Bai, bai, mauri da. hasiera ba, ba, baten aziginan, orain arte danarekin, ba, asko aldatu da. Eta ba, daude e, produktore batzuk baina bueno, ba, ja, merkatu internazionaletan daudenak eta ba, gura azokadibidez bat txiki geratza zaiena. Mm. Baina beste batzuk badaude oso fidelak diranak. Guk e, duela ja urte batzuk aziginale ematen e, erakusketaregi, hamar e, urte baino gehiago dara matzaten e, sari bat eta asko e, dira. Mm, fidelak dira. Bai, Ahi patu gara dugu, egun dago gehi tamar, erakusketani bilduko bituela bioterrak aurten, esan bezala bairupa bihoiak, ja, mm. eh, beteka da, egun dagoetan marroietan, bueno, aipatutugu, bai, e, kontsumo arduratsua elikadurari buruz, baina esan bezala e, sektorea nintza da, e, teknologiak barne, e, uh -huh. bioeraikuntza, guazen e, pixkate azaltzera, zerto patuko duen bisitariak, lehen bigarren, iru arren pabiloietan, bisita ba, nahi kuantor, ibilbide bat egiteko uh -huh. aukera ematen baituaz. Bai, e, fikoak ematen digun aukera da, irupabe joi diranez, ba, bioterrarentzako e, osondagoz, ze, ze, bueno, sektor dezakegu, Alibatetik elelengo pabiloian baitugu energia berrizta eta bioera ikuntzako eh, enpresak. A, ba, bertan adibidez ba etxe bat edo, edo ez dakite edo zure jardinean zerbait egin nahi baduzu ba horretarako ba, e, ba, edo e, pintura ekologikoa erosi nahi baduzu baita ere ba, aukera daukazu bigarren pabilloan berriz ba e, ongizateko tresnak ditugu eta baita kosmetika eta tekstil ekologikoa eta gisa sektore hauek dira aurten berrikuntza geien dakartzatenak eh eta irugarren pabehio dian e, ba, bueno, ba, elikadura ekologikoa. E, kosmetika ekologikoa, jantzikintza, esai bat duzu, ba, behar bat da, ez dakit azken urtea loraldi bat izan uh -huh. duena, e, badira zenbait sektore eta zenbait produktu dela hogei urte bioterra zitzen ean e, <risa> txinoa zen haura, ez? Bai, di, bueno. bai azk, aziera baten inkusen, esango nuke, adibidez, kosmetikan aloe berako produktua besterik etzau den, eta gaur egun apiskat ba, danetidago, oza, que hor bada haukeratzeko, oza e, eta adibidez haurten erbai izango ditugu erakusketariak e, kosmetika ekologikoa daukatena eta e, guzkirako kremak ja, oza, mm -hmm. bai, e, kosmetika ja aurrera doa. Ondida, e, eunda hogeita emar erakusketari, bioterra azoka Agerikoa da, Azoka bat dela eta beno, aurtopatuko dute dobituzte bisitariak e, produktu guztiak, baina aurten e, Joanden astean aipatuko gonen MH73ean, Bioterrak bihardaz nagusi izango bituela, itsaso hondakinak eta, beno ba, e, ozeanoen zaintza eta bizikleta. E, bai. Ere, bihar hori postuetan ez dakitopatuko dugun edo nola, izan ere, e, divulgazioa arroa da, edo, e, ba, ber, berez, ba, bioterraren, ez dakit, ba, giltzarri edo, ez, e, ere. Eh, <laughs> ba, hori da, gote, gure, be, gure onar beti izan dira, divulgazioa, aktivismoa eta konsientziazioa. Eta horten, e, bueno, ba, balazta eta reziklarte elkarteak egongo dira, eta bertan e, ba, zure bizikleta txukuntzeko tailar bat emango dute, eta baita jinkana bat baitare, eta gero horretaz gain merka bidazoa e, azoka izango dugu, mm. eta bertan, ba, bueno, ba, bigarren zukuko Bizikleta bat erosteko edo zurea saltzeko aukera izango da. Bien, bien. Eta horretaz gain, esekomentatzen una, ba, horten, bueno, bioterrak bio ingurumenaren ozeanoen Euskal Astearekin bat egingo du, eta ekainaren sortzi e, e, ozeanoen mundu maiako eguna denez, ba, ere bai e, parte... E, egingo dugu egun honekin eta mm -hmm. itzali ezberdina kantolatu ditugu egunonetan. Bai, beraz, e, ozeanoen mundoko eguna e, bioterran ospatuko dela, ez? Mm -hmm, horri da, horri e, da. Horre, hainbat e, eragile, ba, bueno, sufraider fundazioa eta bai. bat, e, ari dira lanean, gainen azken hastetan aipatu izan bitugu, hainbat, ondakin garbiketa eta deialdi mm -hmm. eta beste, bai. guzti dute retikla birtziklatuk ere, ba, ekimencho duela hor bioterran, e, egiala azken orteetan, bueno, bakeroz eta ez dakit keska haundiagoa, baina guztien ez bai, e, guzti tiona agendan sartzen hasia dela, ez? Bai, ja buruzko kezka mm -hmm. edo problematika hori. Bai. Bai, bai, askenean e, ikusten den nortean gauzak aldatu hitzazkegula eta eta bai, gero eta jende gehiago animatzen da ba, mm -hmm. bueno, ba parte hartzera eh? bai, e, aurtenko azokaren leloa justu, kompromiso ekologikoa ekologikoa da, hori da, jari mm -hmm. entzulemen txuleta begiratzen, honi <laughs> eh, lotuta eh, ozeanoen baitan divulgazio jarduerak, itzaldiak eta uh -huh. bestelako bat direla, ez dakite ba, guatzen nahi patzera ba, nabarmentzera, zin, ba, ordu jakin ekin ere, eh, ba, gure vale, entzulek ere <laughs> urbilo baita ez zen bai, eh, bueno, komentatu detena eh, bio ingurumenaren ozeanoen... Eukalstearekin bat egingo dugu eta larun batean goizeko hamarretan e, mai inguru bat izango dugu, e, Ozeanoen zaintzaren inguruan eta bertan ba, Marta Pascual doktoreak Limaldaktarren BC3zentroko ikerlari bat eta maite Monpo estopeko zidioko kanpainaren zuzendaria izango ditugu, Horretaz gain, arratxaldean, natxo diin esploratzaie e, profesionala ere bai izango dugu. Honeke, bueno, bera da, leleengo pertsona e, oinez eta igerian mundu buelta eman duena. Eta horretaz gain, aurrek urtean, e, belauntzi batekin, ba, Espainiako kostaleari buelta eman zion eta bertan plastikoen kutsaduraren lehen mapa osatu du Eta ber, uh -huh. honen inguruan itzegitera dator. Eta horretaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko e, sari banaketa bat izango dugu, e, itxaso, bete, zientzia. Hmm, Ongida, ba, ba dira, eh? Hai, bai, ba izor, da, e, bizikleta ipatudu gulen, <gül> ah, ba, ba. e, bada uste ere, danik abezase, itxaldea, ikusbina piztu duena. Bai. Ez dakite ezterren seazki prestat ez eh, aukestoko duena bertan edo eh, baldakigu ez dakite gustute liburu bat idatzi duela edo bai, ez? Bai, e, berak azetaria da liburu bat idatzi zuen eta bueno, baitzaldi hau etorri zan pixkat balastakoak naizuten ba inguruan zerbait egin eta eta bueno, kontaktatugon unda nirekin eta beraien artean antolatzen nagidian zerbait da. Nik ere ez dakit zer da. Ongi da. Azoka, eh, Zabala, eh, dibulazio arlotik ere eh, bada eh, 40 jardoran mm -hmm. baino baina eh urtera aipatzen mozute gauza bera, e, bioterra azoka baino gehiago da, mm -hmm. e, ikusi eta ikasteko baino gehiago, e, egun pasa egiteko aukera. Oria. Alde ludikoa ere badu, mm -hmm. eh bueno, ba, familientzako, ez, eta desberdinak, ez? Bai, e, klima sho... izango dugu, mm -hmm. e, aurrentzako tailerrak baita ere, ba, e, bai. baratze eh baratz tailerrak, garrantzitsu uh -huh. bai. e, gain, bueno, ba mural kolaborativo bat ere izango dugu eta bueno, hemen eguna pizkat izan da Osea, no inguruan eta bar, baina gero horretas gain, ba xokukinak izango ditugu beti komoduan eta e, osasunaren inguruko hitzaldiak baita ere edo erlesaintza, ez dakite, pizkadaneti bai. da, osea, ken ikuste badute web orrian sartzea. <laughs> Ongi da, ba kosmetikako logikoa, ez dakit ba aukenduak eta Hori ere bai, ba, egiteko aukera ere bai izango legu. Egite aukera. Ongi da, ba hostiralean eh ustebut goizeko Am Amarretatik, atxaldeko sotziak sort arte larun batzen berdin eta igandean mm -hmm. orduba gutxego, saspiak saspia arte izango dela eta bueno, bioterra izanik, fikoan beti baina bioterran izanik e, bueno, antolatzaia izanetan enean ere bai, eskatu guztu ba, modu jasangarrien ere urbiltzeko fiko bala ukeraba ba. bizikletaz, mm -hmm. eh, topoz <laughs> eta kotxe etorri eskero baui ba, partekatuta eh, parkina doakoa da Uhum. Eta sarrera baita ere doakoa da. sarrera doakoa da eta gainera sariak ere izango dira. Ah, bai, bai, bai, betortzagatik ja, bai, bai badaude 100 -e euroko bonoak, eh, sosketatko ditugu eta horretaz gaineko lurraren zaski batzuk baita. Ongi da, ba, len entzun dugu, ne, lurra, ba, agrokologia edo neka saritza ekologiko zaski, zaski Ongi da, zerbait intontzia nutzi dugu seguru de 120 x 150 erakusketari, kusketari 50 jardura baino gehiago, eh eta bestelakoak, baina eh zalantza duenarentzat hobelena berta hurbildu eta eta ikusi, ez? Bueno, haste zaigu joga deia izango degu. Ah, yoga, eguna, eh. Deanz, joga? Bai, igandean, bai? igandean <gibar> goizeko 10 marterritan plaza gutxi batzu geratzen dira, baina animatzen dana, ba, kanpo kaldean izaten da, eta jasen oso ambiente politagoten da. Joga eguna. Joga eguna, bai. Da. Ba, hori ere, hori okay. horrekin geratzen gara. Maialen gaztaniaga esker mila, e, gaur ona etortzea gati, batak eta azte <coughs> zaila uzula, eta azken <coughs> ukituak, bai, dena antolatu behar baita, ez? Eh? Egun da hori eta <coughs> marrenak usketari, da, baina bat irat. Maialen e, gaztaniaga esker mila. Esker kasko zuen. Eta gondizan, eh? gure narte. <coughs>